Ondo etorrisek, la erratiko, txoko intimista honetara. Ondo etorrisek, badok 13 podcastera, kulturaren eta kontrakulturaren arnazgune txiki honetara. <hieres> Entzule, arratza alde hon, beste behin, gure badok hamairu podcast honetara, badak moduen emoduen hile bakotzeko hamairu garren egunien emetituko den podcast, e, podcast bat da, eta bueno, bertan e, adekinbaten aipatu dugu moduen, ba, bidai musikatuek eta engodoguz. Eta gaurkuen gai oso interesgarri batez nator, ze gaurkuen e, biografia txikitxo batez az, hasiko e, gara, Gehienok tituluen irakuriko zenuen moduen esango duzu ez. YMCA eta Inglaterra-Viktorianoko Inglaterra matxo matxomenak zen inguruen e, ingur dago berra bai Ba gaurkuen, e, pista txikitxo bat ekarriko dotzuet, kanta txiki bat ipiniko dut, asko eta asko jakingo duzue ze talden inguruen ibiko garen, eta ze talden biografian inguruen ibiko garen berbetan, baina aztak isu nantzako amentsedeko pista txikitxo bat. Uzteot, ja, kantu honen egaz e, neiku edala, ez, pizta desente mondoguz, e, zendogu moduen, gaurkuen, Village e, People taldien inguruko biografia txikitxo bat ekarri gure dugu, zuentzako. Eta, bueno, e, biografiaz aparte, bai, anekdota kuriosoren batbe karriku e, kantu honen inguruen, dakizu kantu hau, YMCA, Village People en app. Eta, hazteko kontestu apur bat epinibiku, ezta? E, bueno, Village People mila e, beratzi lehundai uroketa mazazpigarren urtien en Yorken e, sortutako musika taldezatu batu da nazio hartien oso, oso esagune dan talde hainba gauza gaitiek, bai, mozorro berezilegaitiek e, abesti pegadizo edo itxaskorren gaitipe bai letra sugerente iradokitzailek zentzu bikoitza gaz, oso esagune dies e, Village People Taldeko okitiek eta taldi bera bai Eta, bueno, e, taldea, Victor Willis, e, hainbat kantuten polizia moduen jantzite ikusi e, osuena. Felipe Rose, e, David Hodo edo Apollo, ere egitzaile konstruktori edana. Alex brailey, militarra, eh glinfus, eh parkatu motor salier eta Randy jones caiboya caiboya sien, eh taldien parte hartzaileek edo usteoz be bauela hortik eh indio nativos antillegoen izan bat, baina bueno, bereizena ezko topa. Eta bueno, e, Ba, gizontasunen personifikazio horrek eh taldean ustezko homosexualidadeei buruz eh irado keisu sutillak eragiten dabez eta gero aipatuko eh estereotipo guzti honek eta eh, gai, gai tipiko tipikoen itxura aislatuek edo nundi datozen eh? hori aipatuko gero gaymci abestixen inguruen berbaiten dogunien Esan eh, dugu moduen, gaig gizon prototipo asko eta asko aurki aldie, aurkitu aldi ez eh, Village peopleen abesti eta videoklipetan eh, Eta, hoxe, eh, ba, da be gehizien bat, esan dugu moduen, bueno, ez dugu esamina eh, Disko musika eh, Eta, disko musika honegaz, eh, Village People mundu mailan fenomeno bihurtu zen, eh? eh Hain bat, disko gaz bere urrezko urtietan eh santo moduen talde 1917 garren urteen sortu izan New Yorken eta Jax, Jax Morali eta Ritchie Family e, ixen zien sortzaileek e, edo produktorak, ez? Eh, arrakasta. Arrakasta utzi ginzan, zerrendetan estan da itzelaokia bien eta Henry Bello lobestut aipatu beste produktore ezagune. Eh, samo duen, ba bueno, apur bat atara bi esan, e, Bonem taldia moduen, bilazpeoplek eh neurrire diseinatua besan bere abestiek, ez? ehokia bien argi ta garbi se merkaure zabaldu guresean bere abestiek, se kutxu emon gurutzien, es, aprobat e, jolas eta eta divertimendu kutsu hori emon gurutzien eta lortua bien eñandi batien. Eh, bueno, aurrera joteko aipatu behar dugu, bueno, zelan izan sortu santaldi, es, e, morali produktorak e, Ba, kontratu bat lortu haben, Casablanca disket jigas, e, gara hartan oso arrakastatzu esan e, Dona Summer eh disket jigas. Eh, taldien eh arrakastari esker, eh ba bueno, ba, bueno e, va Yorken e, oso ezagunek izen zien, hauren inguruen. eta taldien izenak berak, Village People, ba Nueva Yorkeko auso nabateri jendotzi referentzia, Greenwich Village-ri Auso hau, bueno, gero haipatuko apur bat, e, ze, ze kontesto, ze garrantzideko, baina, bueno, esan da egun, ba, auso hausala, auso liberala, ez? Nu, a, mila beratzen dut, eta margarren urteko, auso liberaletako bat. E, bori, Jax Morali eta Henry Belolo, ba, Greenwich Villageera sarri juten ziren, eta, bueno, bertan ezagutu jensen talde guztizie, e, azken fineen. Gero aipatzeko, bueno, e, Go West edo Macho Men moduko abestiek e, ba interesa sortua biela, eh orduko gizarteen eta aldibereien eh ba es jantziak lezen doguden, es, jantziak disko musikiak, ban bakero batantsa, motoziklista bat, soldadu bat, indijo bat, es, oso era kargarrisetan eh gentientzako. Eta aurrera joteko oslan ez aipatu dugun eh Macho Men abestiek hasi txik osoaitu hego eta ontsegata. Onduen itxiko Macho Men, Village Peopleen e, abestiz, e. eta oin asko eta asko ongo zahariei pentsetan, ez? Eta 6 loturadeko izienburuek e, Village People egaz, ez? Zer loturadeko e, Ingalaterra viktorianuek, Macho Menek eta YMCA ez? Ba, oin asalduko ertzu dugu, eta oa, kuriosidea batzu bekarri gure izindoguz, e, ba, ori, Village Peopleen e, YMCA kantanik gurukuek apurbat eh kontestuen kokatzeko eh hori aipatu biher da eh YMCA eh bueno ba, moden da modenda Young Men Christian Association izango da hau da eh ba, gizon gazte gazte kristauen alkartasuna edo E, berez, hau sortu zan e, meretzi garren mendien, mila sortzire ungarren urteko erdialdien, mila sortzire unga berroketa marringuru eta ingalaterran sortu zan e, berez, e, YMCA e, tal die, Young Men Christian Association hau. Berez, e, aizi elkarte simple bat zan, e, e, bertan e, kirolak, e, ikasketak, e, lantzisabiesan eta hori, gehi zenbat, ba, aiziz, ez? Baina, aipatu behar da, neko sekularrak ziela, e, hori Christian Association, ez da gure esan ez oso kristau ezienik, ez aben errezut aiken, zan bat haizi e, aldi elkarte bat. E, YMCA, George William, e, Ingalaterra victorianoko e, ba, persona batek e, sortu aben, zan dugu moden emberetzigarre mendien, da zeerokin gainun e, Ingalaterran e, urte da sazoi honetan, ba, industrializazio bat, ez da. E, Kontestuen epintzeko batak ba, izan emoduen, e, urte horretan umiek eta fabriketan biherrien hau esan, e, Oliver Twist e, novelan eta agertzenan den moduen, apodatepoka horretara sartuko gara. Eta zeukien e, aizialdireko aukera askorik e, urtearetako umiek e, oso esplota urtea hau esan. Eta bat honek George Williameke zabe, ba ondo ongo zanez, gaztetsuek e, kirolaen de iziela, izialdi apirodatukin, ikasketetan be lagunduko hau eta ba holan sortu zanez, ume pobrien artien e, YMCA taldi e. Tal Kontestu honi pintzeko, e, Euskal Herrizen, zerri zengo zan, gaur YMCA, ba gizarte zerbitzu ekes, esan aldugu. Apru bate hildo horretateke jute zanez, Young Men Christian Association hau. E, Bueno, aipatu bierda, estatu batuetan be osondo funtziona oa bela. Eh, etorkisu hon bat emotzien hainbat eta hainbat gazteri, eh? Bates be Kirol bekagas, eh? Hainbat eta hainbat, hain Kirol heliprofesional urten zien YMCA hionetatek, eta, bueno, baia bien lana, abretan, eh, txalotzeko esala, eh? Kontestuen hartute eta epoka horta horretan zauen realidadie kontuen hartute. Eh, adibide moduen, bazan, centro de alto rendimento moduko bat, eh? Gaztientzako, eh, Kirol eta ende izien. Baina, pobri entzako, ez? Emototzen, e, Oge Bat, Kirola, e, Janarixe, eta, ba, danak alkarregaz iti abien lo, eta danak alkarregaz denpori epaztanz abien, ez da? Zendokomoduen, Gaztez Zuri eta Kristauek, baina Gizona bakarrik, eh? hori bea aipatzeko datu gada. Esan guaiak, esan guaiak, guaien zi eikue izeti, eh? Ba, berez hori kutsu, pobre kutsu eta eukien, eta ez oso ondo eh, ikusik hauren gizartien. Eta, kontestuen ipinike, e, ba, honen kontestuen ipinike, e, e, ingu salto txikitxo bat egingo dugu entxe e, Mila beratziun da irurogeita amargarren urtera, irurogeita amargarren, no, setentas, ez? Irurogeita amargarren urte, urte zoroa ditara, eta hasi zizien sortzen e, ambiente esonak, ez? Holan esatezan epokan, ambiente ambiente ausuek, ez da? Eta, aretako bat zan, e, Greenwich Village, aipatu diriku ambiente zona se ha de bertan e, jai giru eta gote izan, askatasun asko nabari alsan be bai, eskatasun egeri, jentiak naizaren moduen e, espresatzeko. eta eh bueno, ambiente taberna e, sortu sien, eh ser zien e, zer ziren ambiente tabernak? Ba bueno, batez be garaia garaigogorraetan, eh zapalkuntza asko jasatea bene eh ba homosexualak, e, ba, leku seguruek eta bier bezan, eta Eh, ba hoe, e, leku seguru hauek sortzekotan, sortu ziren ambiente son hauek, ez? Aipatzeko bai kuriosua da urtearetan eh berbiek ze zentsu edo sekutsu eukon, ze berez eh gei persona bat, hasan persona bat, eh dibertigarrise. Esan eh e, esan homosexualidade utzeri referentzia aiteko berba bat, baizik eta eh jente dibertigarri, ez? Jente guai eta referentzia aite ekien Eufemismo bat zan, eh Eta hori, e, oso maskulino esan terminue hori bai, baina sauen lotute batez be jaiagaz, e, ondo pasetiegaz, e, barreguriegaz, eh? Adibidez, urte honetan esaten zen, kauboiak e, gehiak ziela, eh? Kauboi bat gehi bat zen, esan zertan homosexuala edo tero-seksuala izien bier, bai ziketa guai eh? Oin ez dena mola, eh? Kauboi batekin egotiek, ba hori zen, eh? Urtea detan e, gehi berba honen e, esan haize, eh? Es? Kontestu honi pintiko apurtxo bat. Eta, bueno, haipatu dugu Greenwich eh, Village, eh, ambiente zona hau Eta, hasilean haipatu dugu moduen, ba, bueno, bertan bizan Jax Morelli eta bertan bizan bebai Henry Belolo Eta bizek batuzien, eh, bizek zien eh, musika produktorak Eee, bueno, basicamente, se saben, ba, bueno, guk eh, musika disko bate ingo dugu petatzen dabil eh, disko estiloko E, Muzika, orduen, orako disko bat dio talde bat sortuko dugu Eta izango ditanak mutilak Egin da ondo dantzan Ondo abesten da bineak Eta horreia bineen orako Apropia zinon muduko bat, ez? Ezen sabien, ma ba, bueno, hartuko dugu Esterotipo maskulino zurrundanak Eta gure taldin barruen hartuko dugu, ez? Orduen, hasi ziren begiratzen Eta Orduko ambienteko taberna horretan eta ikusi abi izan, ba bueno, gente hemos aurrezutez, ba bombero bat, gero indijo bat, eh, langile bat, eh, fantasia moduen eta estereotipoeri vuelta bat, estereotipo masculinuaeri vuelta bat emonguran, ba holan sartu abi izan, eh, pilates people taldien barruen, eh, ba ez perfil perfil honek, ta. Oso kurioso irutiat eta bueno, zuegaz konpartidu gure izan dut. Eta hori, zan e, apur bat, eh, Jolaza ez, jolaza ez, e, rollo gehiagaz ez, gehi guai horrekin ez, ziru eta margarren amarka edan e, gehi itxak esan baga, guren zabenagaz, ba jolas bat e, sortu gure zabien, eta holan sortu zan bilatz e, pipole tal Baina ez dugu esan gure ez, es? esan dugu moduen, gehiag eta homoseksualidade, e, ez dugu zela zetan lotute egon bier, ze adibidez gehiak bazien, e, bilas peopleko hainbat eta hainbat eta gehia san Victor Willis adibidez. Eh Victor Willis eh heterosexual e, eskondute hauen adibidez eh eh Felicia Arrasatekin, e, Felicia Arrasata aktorie, agian e, ezetuko dozu eh hainbat hainbat telekuretan agertu da, adibidez Scream, La de Bill Cosby eta Barrola kuetan. Igual esagunengoin goiatzue. Esan dugu moduen, gehia eta homoseksualiade esau zen e, lotute, esan apur divertimendu eta askatasun rollo horretan sartute. E, produktora galdiz, e, ba bai, homoseksualak ziren, eta sortu zabien proiektu haue bai, Village People taldien proiektu hau, apur batez hauren kolektibu eri bizibilizazino bat emonguran edo. E, eta, lotu zabe izan, bai, disko musika eta tono divertigarritxe. Eh, adibidez, bueno, oin zentrauko gara eh, Randy Jones Randy Jonesen eh, figuran Randy Jones uste hotzala eh, bomberos jantzitia juten sana Oker Respanau Eta, bueno, Randy Jones eh, Nueva Yorkera heldu zen eh, Bera Bakarrik Eta guai emzia ire sartu zen, ez eh? Bakarrik gauen ez eukon lagunik, ez eukon haizialdirik eh, Guai emzia ire Eta, bueno, bertan jenti izagutu aben, kirolai aben Eta, bueno, oso ondo pasau zaben, ez da? eta e, irugarren dizka prestatzen zabilen, e, mila beratzen dira eta margarren urtien, eta errandi produktoragaz eta moreligaz e, batu zen, ez? E, eta honek esagutu zabilen, ez? YMCA italdia, zein zabilen, buah, esto lopapetar, ez? Zerako politie, ez? YMCA italdia, John Mann Christian Association italdia, zederra den, ez? Eta augure sartu izan zabilen behai taldien izenien, keinuk izan. E, hori, morel ikusi dabeen ba, hori, danak mutilek, gaztiek, muskulauek, alkarra nabe kirola, alkarra gazetik lo, eta gainera ikusi dabe be bai, e, YMCA e, kirolo edo aizialdi talde honetan, Greenwich Bilatzeko ambiente honetako taberrentako esagunek, gainera esan bai, antza ikusi dabe esan sinema pornoko hainbat eta hainbat persona esagun, eta jo, honek bultzada bat emondotzen be bai, ezta? Kontu nukimi da, pornuen munduen bezartu garela e, garaia ditan, porno ez tala gaur egungo moduen. Eh? Porno ez hauen dutute pobrezi aztremo batekin, batez be e, atzerriko personak eta e, sartzen ziren mundu honetan. Eta, ba hori, peti zirubarik eta kalien biztien ziren asko eta asko ez. Eukizan aukera be, edo bagabundeetan ibili, edo YMZ ira sartu eta pagabundo premium bihurtu ez da. E, bueno da ser de village peoplek eta batezbe gaimci abestiek ba eh, letra berez utxe dala, ez horia police. Eh, eh sat na you men cam, ez etorri eh, zaitez gugas batera, eh gosatu daigun, ez. Talde kristau batek abesti hau abestu eskero, gizarte orduko gizartiek, ondo ikusikoa haben abesti bat da, ez. Baina aldiz, eh, village people moduko talde batek, ez, hain hain, hain esterotipau eta hain geila edo hain masculino eze normativo dantalde batek abestu eskero abeste ba, ba kutsu bat emotendotzen ez eta hau eh, oso, oso politia iruditu jatebe bai ez da gai estenan eh, esalta ziño divertigarri bat Eta, bueno, aipatzeko bebai, abesti honegaz, sabalkunde e, hitzela okia bela Village People e, taldiek. Nok ez dago esetzen ez, abesti hau ez, bodetan, bierreko biherreko paskarizetan, ipinchen boskuetabernan, danok edantzatuko gu alkarregaz, danok ezagutzen duguleko. E, gaur egun usteot, e, ba, talde originaleko asko eta asko hil dira dauzela, ez dakit hindi zuetal bainile bakarrik eratzen dizela biziri, baina, bueno, jundia esaldatzen bebai partai diek eta ja amaitzen joteko GNC eh abestigaz aipatu bida bebai kuriosue dela eh GNC eh, taldi ebera, eh elkartie, elkarte dala dela hundino uzto Espainian beba badawela eta estotzien grasia askori gein eh kanta honek ez eh, bilaz peopleen kanta honek ez eh, oso krestau diezen ez eh, ba estotzien grasia askori gein baina ikusia bien denporiegaz eh Joder, va, gente asco anima usala, es ¿eh? YMC ir a apuntetan, es ¿eh? Eta demandi egarragari ah, ah, Bueno, asco, asco ella vengora Orduen, eh, claro Gente asco asesan, es apuntetan, es Publicidad de eh, gratis, es ¿eh? Eta Va, va de la world surrumburrubat Y ya te sabía lauren artiren eh, de repente ¿eh? e, Aucanti esta ya en geas Va, bueno Haur da YMCA kantien e, anekdota kuriosu bat, ta honen e, sorrerien anekdota kuriosu bat, Kanti beragaz txiko zaituet, eta alaster gatoz gehiagoaz. <totipa> Eta ez dugu txope neikue ya, zelako kantu ederra derra, zuek eh, esagutu eta dantzatu izin dauen eh, temazo hau, village people, village people parkatu, hau beha ipatubi da ez eh, doteza, baina produktorak berez eh, eh, inglesak ziren, inglesak ziren produktorak, oza inglesak eh, parkatu, frantzesak ziren, eta ez, ez, ez da e, ingleseko billets, basik eta village, village people, eh, frantzeses da, asuntue. Eta aurrera joteko Gune fonduen beste kantatxo batek piñiko dutzuet Ze haipatu behar dugu hori Zendogun moduen ez e, YMCA e, gazte mutil gazte kristauen alkartasun oneri Oso ondo etorri izinakon e, Village people eke Farkatu Abesti hau atalatzie Ze, bueno, gente asko punta usan ez Eta hor e, zeintzudie zabilek Ba, Estatu Batuetako armadako gure lagun ez da beti da jente e, bile hauren e, ba militar militarra sartzeko edo militar birr bierre, sartzeko eta abil ba, peopleen e, ba ustakik eh e, bueno hauren e, fami edo. eta abil peoplek atala ben kanta bat egautukosuna bai in the navy abesti abestitxela ta ikaragarje temazue E, hori, bat ezbe, hori armadan sartzeko eskatzen dagoen abestizia, baina bueno, da oso diverti garritxebe bai, ez da olako anuntzio e, normalizau bat edo, ze bueno, badanak garritzen diesez, ba, gaztie, muskulaue, dana gizonak, ez da, eta lehen esan moduen, ba, kenu txigitxo bat ekin dutxebe bai, ba, e gehi, orduko gehi estenan denan estereotipu eri, eta bai e, homoseksualidadiek deko zane aurriritzi zen estereotipuek bere ganatu ekin dauz, eta horrekin aurrera tataten da bolako e, bier e, elegante bat, e, in the Navy abestizia da moduku, ez da? Aipatzeko bebai kuriosidade, bueno, eh, abesti haue mila beratzen da gureta emeletziko martxuena mazazpizen publika hausan Kasablanca eh, rekords egaz, ba, esan delen esan Jax Morali eta Henry Bellologaz Eta aipatzeko kuriosidade moduen gure ekarri benekarri bebai, ez eta asko hau beha ikusiko sinu esan horako gauzak eh, Adibidez, eh, Los Simpsonsen, eh, ba... Los Simpsons be asko eta asko ikus izindogu eta bertan be, agertu izienda e, Billets Peopleen abesti hau haurek eh? e, abestute bebai Los Simpsons serian barruen Gero bebai, haipatu bida e, partxiz talde musika talde Espainiarra be bertxillo bat sortu zabela eztote karri gaurkuen pena bat baina, erdera sal, eta bueno enlarmada, eukon izena usteot eta, bueno, ba, kuresia de moduen hor deko zuen, harrakatu bere bot Eee... Bueno, eta, bueno... Chilean da lan beha oso pariodeatua izen da... Bueno, hainbat eta hainbat... E, bertzi niokin jauz... Adibidez... Eee... al e, Folk-Metal... Taldi beha bertzi nioz... Habe? eta bai Hau ez dut entzun... Baina... Folk-Metala eta... Village People gustuko bat eko zuez... Ba... Ba... Emon... E, Begiratxo bat... Eta hori... Gure nahmen beha wekarri... Eee... Bueno, honek... E, asko esan gure dao ez... Village People egeukon... E, famietaz eta Egoera sosio-politikoetaz Be bai, aipatzeko, esan bierda Kristo Nadori okia bela Village People e, tal diek e, Garai horrek e, ezien oso errezak izen e, batez ezbe e, Gaurregun aipatzen dugune LGTBQ Plus e, kolektibuen zako e, Ezien errezak izen e, Oso gogorrak, ganera Eta bueno, ba, meritu edeko, ez e, Garai gogorra eri Arte gionai eta Ola kongo kanta divertigarritxek, eta ekarteko Eh, beste, bare, egitxiko eta oin the Navy abestiz llegaz Eta, bagoiz, ya, amaitzen apurke-apurke Baina, laster gatoz treasure learn science technology where can you begin to make your dreams all come true on the land or on the sea what can you learn to fly play in sports or skin dark study oceanography Put your mind In the Navy. Come on now people make a stand. In the Navy. Can't the you baby. say we need a hand? In the Navy. Come on protect them up. Bail the, the Navy Yes you put your mind at it. ease the Navy Ze honadan, In the Navy abestiz je Zuege ba espada, zaitkiz je Estatu peteretako armadan sartu eh, Baina bueno, lehen eh, aipatu egun moduen, eh? eh village Peopleen Gauza garrantzitsunetariko bat, eta da Zela mototzien bueltadanari Ezta, eh, adibidez, In the Navy Edo YMCAi abestiz jege Edo hartute, Testu epagarrik irakurten dozu, eta es, testu zer izo bat da, es, armadan sartzeko, edo gazte kristauen alkartasunien sartzeko, baina nemoten dutzie kutsu bat ez, eh, homoseksualidadi lotute dauzen estereotipu ekartu, maskulinidade eh, gogorro horren estereotipu ekartu, danak naztaten dabez, eh, disko musikiegaz, eta olako eh, obra de hartik eta sortzen dabez, bilitz eh, pipolek, hasi eh, que meritue hitzela dekie. Eta, bueno, amaitzen joteko bueno, aipatzeko bai, gero e, mila beratzen da, laro gehi garren urtien e, Can't Stop The Music, e, izineko filmatien e, agertu zien, e, Nancy Walkerrek zuzendute eta Alan Carr eta Bront Wardarrek idatzen dute bai e, Filma, bueno, e, Oscar salietan gidoi e, uste txarrenetarikue e, izintatu izin da izin edo ez da, oso ziur, baina, bueno Informazio hori eh, topau izendot Eta, bueno, eh, Bertan film soinuen bandan be David London topau aldogu Bat ematek ezagutzen badabaitu, hor dau Eta, eh, bueno, eta hori zen zan, ez? Eh, apurtxo bat eh, Espero izendote eh, guztoko izetie eh, podcast hau Ez dakit, gure notzuen apur bat ekarri Berez, e, YMCA abestizien kuriosidadia, e, zelan lotzen den e, YMCA itanok esagutzen duguna abestizien, e, Ingalaterra, Viktorianoko industriere esazino e, epoka horrekin, eta zelan pasetan garen bebai gero estatu batuetako e, bauri eh homosexualidadien eta askatasunen eta LGBT+ kolektibuen askatasun horren borrokara eta jasen sabien zapalkuntzen gainetik ba ezagut arpeisia tarasabien eta helako helako temazuk eta tarasabien ba ureta sarro egonda, esta. Así beste bari que eh, espero dute gustoku gustoko ukite podcast hau. Eee, bueno, ba, urrengokuen bekarreko dugu, beste orako bidai musikaturen bat Eta gaurkoen, bueno, biografia tokau toka da, hasi que espero gustoko izetie Eta beste barik, urrengo hileko amairu entzungo entzungo gara elkarre Eta ikusiko dugu elkarro estak izinazaten dan, hasi que, bueno Urrengo hile beteko amairu be, adi egon, se, badok amairu podcasteko beste Beste grabaketa bat publikauko dugu Asik hauixe, itxiko tzuet, gure abesti principal agaz, YMCA igaz. Ezkerrik asko, eta urren gara artea.